Euskoentzule gustioei, hau egirratia da. Errenteria Kristobal Gamón Eskolako 4. mailakoen irrati tailerra. Irrati tailer hau astero egingo dugu eta zuen gustokoa izatea espero dugu. Karko saio 5 lagun hauen artean egingo dugu. Gorka izan Imat Eneritz eta Oiani. Gure irrati tailerrean eduki hauek entzungo dituzte gaur. Ezeta bat urtebetetxeak, albisteak. Lengoa asteko igarkizunaren erantzuna, aste honetako igarkizuna eta musika. Gore saioa entzun eta parte hartzeko hobe lelau gure web orrialdantzartzea da www.mandegi.wordpress.com. Eta sarrera ondoren saioarekin hasiko gara. Adibelariak Mandu egirratia martxan da eta... Guazen! Guazen, guazen, taloak gestatzerat, guazen... Aurten zeioarekin azteko ez ditzu egu... Aste honetako menua zein izango den, esango. Hori etxean begiratu dezakezue... Horten egingo duguna. Errezeta da. Azte honetan atun betetako arrautza. Er, errezeta. Adi, be, adi, adi. Entzun nola egiten den errezeta hau. Lehenengo jarri arrautzako osorik eltxe batean eta estaliburiz. Gero eraman eltxean zuanera eta bota zorrotada bat aspin arrautxak ez daitezen hau txit. Utsi abar minutuz e egozten egozten. Etxea el eltzea gainetik pasatu arrautza kuretatik eta zuditu. Arrautzak erditik luzetara zazitu ostean kendu gorringoa. Andoreneagain egin hori uniforme bat gorringoaekin atur Jukatu erekin, karamaro taket, seatu ekin ek, eta maionezarekin. Garbitu eta salbitu, letxu gaustuak, jarri eretu, garbitu eta lehar baten onduan. Bete errautza, gorringoarekin, batunarekin, e, makilatxoekin eta maionezarekin. Az egozoa! orain aste honetan urteak norxuk egingo dituzten esango disgu. Adie Adiegon, Aste honetan hauei tira behar dieue belarritiketa. Urriaren hogeita zazpian astelenean, Karol Manriquez bosgarren be. Daniela Bernal hirugarren ze izarlarrea, Lehenengoa eta hemet harrilagai lehenengo be. Urriaren hogeita zorzian, aste hartan, iraa Jiméez, bi, joan Joanana, Sánchez bi eta hamar ramos lehengo be. Urriaren hogeita bedderatxean asteazkenean june aristi. Bosgarren be, dale luete aurrezkuntza irugarren be, eta lain martin aurrezkuntza laugarren be. Urriaren ogeita maika ean, ostira alean, aimar, pinado, atxatxe Eta asteburuan buruan azaroak bat eta bian, lukazierra eta sandra irazagal, biak zeiakoak. Ibai González Boskarrena, eta Karla Ramos seigarren ze, eta Meri Sánchez aurrezkuntza irugarren ze. Sorion ageden noi eta orta azpotarako. Az Zabalegiek ogumera joan ginean aurreko astean laugarren mailakoak. Gamon txikiko laugarren mailakoak zabalegira joan ginen. Oztuak eman ziguten jateko eta barazkiak lanatu genituen. So hondo pasa genuen zabalegu. Aste honetan jalo da. jende asko mozorrotuko da. Eta maitzeko zakarralienak gara, garatxo operazioa liburua argitaratu dutela aiparu nahi dugu. Je, jakek bederatzi urte dauzkaita asko gustatzen zaio liburuak asmatzea. Bere bizitzan ordea espero abeko zerbaitu gertatzen da egun batetik bestera. Jakek oso divertigarria da eta oso atorratxoa da. Bai atu baino le, asteroko leaketa eginhar dugu. Baina aste honetako igarkizuna irakurri baino lehen aurreko asteko a gogoratuko gogoratu behar dugu eta nortzuk asmatu eta parte hartu zuen esan behar dugu. Aurreko asteko igarkizunaren erantzuna esponja zen eta erantzuna bidali duzuenok hauek zarat, hauek zarete. Gor, gorka eta kebin ek gu, gure ustez mundua da erantzuten dute. Agure eta jan jogu. Eneritzek eta oian eh, esporja usten dugu dela. Ju, julia eta eider jan Gara eta gure ustez tximeleta da agur Kaixo, eneko kurto naiz nire ustez arrosa da Nere eta sandra gara eta landare aragi jalea dela e, uste dugu agur Gu Mohamed eta Brian gara eta gure ustez arrosa da Agur! Kaizogu, Aimar eta Eneko Fernandez gara eta gure ustez arroza da. Kaizogu, garazi eta maiagin gara, gure ustez izareak da, musu asko, musu asko aio. Tira oso erantzun gutxi jaso ditugu, azte honet, honetan. Hala ere mi esker, parte hartu zuen guztioi eta animatu besteak ere. A eta gogoratu nahi ditugu ere zeko ikasleak. Berangdu da, da bada ere le, lehenengo asteko eranantxunak bidalli dizkigute eta. Aupa irugadanatze Eta orain bai Orain Aste honetako egarkizuna Adi denok Petitaki pototogi Zerden nordaki Erramataren generala batzuek maiten beste batzuek borrota, bere izena zateko bi muzikanota. Zer nahiz? E, beno, iaskoak, baino pixka bat, saiago zai, zai, zaiagoa izango dira arte. Baina barakutzen laguntza eman bat zuen, eskatu zuen, irakaslegio edo etxean. Eta bidali erantzun www.mandoage.wordpress.com Eguneren bitartez Zul erantzun en zeldo de parte de alto A eta ez hastu bidali ere zuen gelako Albisteak guztura emango ditugu mandoage erratian Bueno, best inbeteri gabe enko astera arte agurtzen zaitu zegu. Ondo ono izan azko ikazi eta ondo pasa aste horetan, Agur eta jan jogur.